Isus Vaskisa, ne bi bilo vaše i sestre, s obzirom na naše duhovno stanje, duhovno raspoloženje, na naše poimanje ljubavi, slabo poimanje ljubavi, koju svjedoči i slaba spremnost na žrtvu i na trud, a bez žrtve ljubav ne može da se razumije. Mislimo na ljubav onih koji je žrtvom usvjedočišem, a samim tim ni da se stekne. Ako nema žrtve, ostadu smo i bez ljubavi i bezrazumijevanja onih koji je imaju. I to stanje nazivamo bijedom i velikim siromaštvom, Najgorom bijedom i najvećim siromaštvom. Danas vidimo da pored ove spoljašnje bijede, mada čovjek kad malo bolje pogleda, il nije bijedan, nego izgleda ona unutrašnja duhovna bijeda hoće nekako da se projavi, da izbije na svjetlost da je već konačno prepoznamo i da shvatimo otkuda taj osjećaj siromaštva, bijede i glade. Jer vidimo mnogi od nas, braći i sestre, kako punih stomaka, govore o hrvati. Vidimo one koje, koji žive u jako konfornim uslovima, kako govore o krizi. Vidimo pijacu vodu, koju još uvijek imamo u sistemu. Vidimo mnoge druge ogačice. Vidimo jedan jako konforan način života, a govorimo o o siromaštvu, o gladi, izbija neko nezadovoljstvo. Zna i se čovjeka pogleda, kaže, otkud ovo, vidimo, nije jedan u pitanju. Nisu ni dvojice, nego čitav narod grinja, ropče, nezadovoljan. Dakle, ima nešto dublje, ima neki dublji problem koji hoće da se projavi, koji ne želi da se sakriva, koji hoće da se projavi i traži rješenje. Ta glad, i sestre, jeste upravo ta glad za ljubav. A uzrok te gladi je nespremnost na žrtvu, na trud. Žrtvu kojom se ljubav stiče, Žrtvom kojom se stečena ljubav provjerava, žrtvom kojom se steče, stečena provjerena ljubav uvećava i što je jako važno i hrvo lijepo primjećuju se oni koji je imaju i koji njome zrače. A najvažnije od svega primjećuje se onaj koji svima ljubav daruje i koji sve vogi je svoju ljubav žrtvom posvjedoči i evo i mi danas svoj crkve dođo smo da se poklonimo toj ljubavi Bogu koji jeste ljubav i žrtvi kojom nam ljubav posvjedoči i kojom nas nauči kako da estičemo kako da sluvamo Kako da je razumijem? Bez žrtve, braće i sestre, glad i bijedan. Jer svaki čovjek koji nema dubavije gladan čovjek i bijedan čovjek, siromašan čovjek. Što manja djubav, braće i sestre, to veća glad. Pogledajmo samo kako današnji svijet kao vatljivo grabi još malo ćemo početi i zemlju da jedemo i asfalt da grizemo. Zlato braće i sese da gutamo kao što ga i gutao jedan srebro ljubac na samrti. Jeo je drago kamenje kojemu je ostalo da ne ode bez njega na onaj svijet. I zaprepasio se njegov rođeni brat kad je vidio Strašnu cenu pružajuši ruku da mu oduzme te kese sa dragim kamenjem, ova je skočio, iako je bio na samrti, smogao tu strasnu demonsku snagu i skočio na njega i ugrizao ga za ruku, ne želeći da se odvoji od njegovog bogatstva, želeći da ga se najede, naguta, jeziva sena na samrtno modru, a jede drago kamenu. Velika glad, velika bijeda. Zato, braće i sestre, treba znati gdje je problem i kako ga rešavati. Mnogo važno dok ima vremena za to. Način postoji, ali vremena nema mnogo. Mjesto postoji ali nas i bezdan pogibli u kružuje. Sila postoji, braće i sestre, ali smo i okuženi i, nažalost, prožeti velikom raslabljenošću. Zato zaista treba biti precizan, treba biti trezven, da ne promašimo, da ne zakastimo velikog svjedoka da je žrtva potrebna da bi se ljubav razumjela i stekla. Žrtva kao pečat istinite ljubav. I zaista danas imamo jednoga od najvećih svjedoka te velike istine i onoga koje mnogi je nadahnuo, mnogi je prizao da tim nevažnim putem putem istinitim, tijesnim putem koji vodi u život vječnije, putem žrtvene ljubavi, sveti velikomučenik Georgije, sveti Đorđe. Kad se pojavio pred, sve, pred carem Dioklecijanom i njegovim senatom, dakle rimskim carem i najvećim ljudima tog vremena, kao 20-godišnji mladić istina sa velikim činovima bio je već Vojvoda sa 20 godina projavio čudesnu hrabrost i neku plemenitost koju i car morate da primijeti i ordenom i funkcijom ko ćete da potvrdi i kad je krenulo gonjenje na crku Hristu. Drugo, važno naglasiti, braće i sestre, mnogo važno glasiti jer to se ponavlja i danas, i uvijek se tako to dešavalo, e, car Diokvecijan pokrenuo je konje i na crpu, jer on imao pojma, car rimski, otkud on zna, nema pojma o životu, kvanja se dorima. bruka sebe i svoju ljudsku priroda, ali tada drugačije nije ni moglo biti što već i u palom svijetu to tragični lik. Tako su carevi bili najtužnija biće. Šta se car klanja se tamo idolima, pogotovo kad su trebali da se donose vrlo važne političke odluke. Tako je uvijek, braći, sve se nemojte da mislite i da je danas drugačije. Nemojte biti naivni. Je vak komisije. Već je Uvijek je to bilo od vremena cara Đorđija pa i prije njega i danas je tako. Ljudi posjećaju ljudi na brast, ti nemoć. neboć. Posjećuju i traže moć. Na žalost, ako nisu mnogo sretni, ako nisu vjerni jedinom istinitom Bogu, jedinom silnom Bogu, silnom, moćnom, svetom i besmrtnom, traže moć i pomoć od zlih sile. Kako i dioklecija tražio pomoć od okuktista onog vremena, magova onog vremena, Idola onog vremena kroz koje su demoni govorili i njemu su žrečevi demonski, idolski rekli jasno a njima demoni koji su govorili kroz idole da problem postoji ne problem u carstvu a to je prisustvo krišćana i da oni i njihovi episkopi, njihovo sveštenstvo njihov način življenja moraju da se uklone iz carstva, a ako car poče da mu napreduje. Tako je, braći i sese, počelo i to gonjenje, žestoko gonjenje, u neka tri talase koji su bili sve suroviji jedan od drugoga. Strašna surovost, veliko proljevanje krvi, velika žetva gospodnja, a treba znati da je pokrenuto iz preispodnje, iz centara zla. A centar zla, ubodimo ga u oko, zato što ne volio da ga prozivamo, ubodimo ga u oko, imamo pravo, imamo i mogućnost, evo imamo i poziciju, tu smo u očevom domu, tu smo u svetoj liturgiji, pa ga prozovimo, centar zla je satan. Pa li Čovjekom mrzac i Bogom mrzac koji se krije, braće i sestre, iza svih događaja koji zlo vode i koji nas zlo nadahnju. Nema ni jednoga grijeha, nema ni jedne grešne pomisli, grešnoga dijela, grešne akcije, a da nije silu od njega primila. Centar zla, načalnik zla, početak zla. Satana pali angel. I nije sam, ima mnoge druge duhove, pale odbačene, sa nebesa sveti ima mnoge ljude koji mu se pokloniše i pod njegovu vlast paduše i on ih svojim crnim Energija mržnje. Jer njegova njegove energia je energija mržnje, kao što je poglavod Božja energija ljubavi, stvarovačka sila. Energija satane mržnje. Sve što treba znati braće i sestre, da djalo mrzi sve, mrzi i demone koji su sa njim, mrzi i čovjeka, mrzi i svega mrzi Boga, mrzi svetitele i na poseban način odmah iza Boga mrzi presvetu vladičicu našu bogorodicu. I danas, braćo i sestre, kao i onda djavovi staje na crkvu, mrzi je, mrzi sveštenike, mrzi vladike, mrzi narod Boži, Pogotovo one koji su krenuli liturgijski da žive mrziji svetitelje, mrzi praznike mrzi i povašići svetih tajke Sveti velikomučanik Georgije da bi projavio moć Božiju da bi ukrijepio narod Božije i danas je došao u ovaj grad i ukolo zna koje sve gradove Bog zna i demon zna ...koje sve gradu danas posjetio, koje će sve domove posjetiti, koji ga slave kao kresnu slavu, došao da ih ukripi ne u stomaku, u gađanju, ne u rasijanosti, ne u mlakloj, polovnoj vjeri, sujevjerio, ne da ih ukripi u bjekstvu, u bježanju, od crpe, od sile, od istine, od života nego svojim prisustvom, svojim svetim žitijem, da im pokaže kako se Bog vjeruje, kako se Bog slavio, kakva je sila Božja. I to, ako treba, i na ovako transparentan način pred carem Diokvecijanom i njegovom svitom. Kad se pojavio pred njima, Manuom, kao munja nebeska, kao vojnik, osjetivši da je došlo vrijeme da se riječ kaže ne njegova riječ, nego da je došlo vrijeme da duh Otca njegovog govori kroz njega. Jer je znao Sveti Đorđe, Sveto Evanđelje, majka ga je učila tome, a treba da znate da mu je u žitju stoj otac, bio učenik za Hrista. Otac svetog Đorđe je postradao za ime Božije, za istnu Božu, bio mučenik. A majka ga učiva vjeru, učiva svetom evanđelju. I znao je da je to trenutak kad će se ostvariti liječ Božja, kad neće govoriti on, nego će duh oca njegovog nebesku govoriti kroz njega. I zaista, stavši pred Dioklicijana, rekao je da nema drugog Boga sem jednoga istinitog, silnog vaskrstvog, raspetog i vaskrstvog gospoda Isusa Hrista, Boga čovjeka koga treba slaviti se ocem Njegovim i, i Duhom Svetim da je sve drugo vaš zbunjen dio koji cijan tom iznenadnom munjevitom pojavom i silnim riječima okreće se oko sebe, traži odgovor na licima njegovih saradnika, ministara, pomoćnika, potpredsjednika i na svima njima vidi izbunjenost i strah. Jedan od onih najbližih pita veli pomoćenik Georgije Pazite, 20-godišnjeg Vojvodu, ali 20-godina, pita ga, otkuda ti takva smjelost? Pita ga, ne nasrće odmah na njega, nego pita, otkuda ta sila, je su da vojnik ne govori kao hrabri vojnik, jer ima mnogo hrabrih vojnika, ali njima se jezik da zavezati jednim dobrim udarcem ili na neki drugi način. Ovo je bila sila koju oni nisu poznavali. Pita ga, otkuda ti ta sila? Da se tako smjelo obraćaš caru. A sveti velikomučenik, to je duh ocenjev ovog, koji je od tog trenutka Pa evo, do dana današnje govori kroz njega, izrači kroz njegovo ime, kroz njegove mošti, kroz njegove pravznike, duhoce njegovog odgovara i kaže, na pitanje ponavljamo, ko ti dade tu smjelost? Odgovara istina. A Ko je istina? Pitamo mi, braće i seste. Čuvi smo, Gospoda, Isuse Hrista danas u Svetom Evanđelju, kako kaže svojim učenicima da će im se dati duh utješitelj, duh istine koji od oca ishodi. Mnogo važno, braće i seste, da znamo da u ovom svijetu, u ovom našem vremenu Potrebno je da budemo u istini, da budemo u Bogu, da budemo u crkvi, da budemo u svetim tajnama, da budemo u svetom evanđelju, da budemo na putu Božje, da budemo u svetim zapovjestima, životvornim zapovjestima Hristovi, da budemo u svetim tajnama, da budemo u pravoslovenom ambijentu svete crkve pravoslavne njenog svetog predanja i njenih svetih praznika. I onda, kad se pojavi situacija, možda ne ovako velike, kao situacije u kojoj se sveti Đorđe nađe, ali neka druga, ništa manje vrijedna, jer nudi blagoslovi, nudi blagodat i nudi spasenje i život vječni, treba biti u istini, jer samo u istini, braće i sestre, dok smo možemo da se borimo protiv duha ovaži i otca ovaži. misimo na satan. Istina, braće i sestre, mnogo važna u životu, mnogo važna duhovnoj borbi. Ako nema istine, braće i sestre, neće biti ni sile. Zašto se naš narod danas tako koleba, što kaže sveti vladika Nikolajn. Na tri vjere okom namiguje, a jednu pravo ne vjeruje. Zašto toliko ima primjera polovne vjere, mlake vjere? Zašto toliko toliko malo onih koji za gospodom idu živeći u istini? Toliko ima ti mlaki projava da se čoveku više i smuči od toga. Da nema praznika svetih, da nema moštiju, netovežnih, da čovjek malo glavu nasloni na njih, da se namiriša tog nebeskog miomirise, da nema svetih žitija, čovjek bi izgubio nadu, izgubio vjeru, izgubio smisal. Zato nije ni čudo što se narod trojeva ubija sebe neki postepeno kroz brud, kroz razvrat, kroz rasijanost, kroz utapanju more svijeta. To su isto Oni koji se dave u moru ovoga svijeta. Rezao sebi kamen, strasti i slasti i udavio se u moru svijeta. Evo da vraćaju se, se tu oko nas. More, ko hoćemo može odmah doskočiti. Ima mjesta u njemu za sve ako treba u moru, u gudila, bezumlja, u adu, paklenom carstvu. Nije li čudo što se mnogi troju odaju narkomaniji i besmisledim nekim projektima? Zašto? Pa zato što je vrlo malo svjedoka živo gisnitog Boga. Vrlo malo je svjedočenja vjere kroz koju svjedoči duh oca našega nebeskoga. A zašto to tako, braći i sestre? Zato što mi smo u istini, živimo u važnju. U duhovnoj važnji, na duhovnoj ravni, braći i sestre. To je katastrofalno stanje, najbolje što nije utvrđeno u istini. Najbolje ne poznaje istinu, ne umije da ispovijedi ne zna i kako treba da vjeruje, a kako će on da žive ako ne zna kako treba da vjeruje. Bez istine, braći i sestre, koja postoji, koja se daje i koja djeluje u pravoslavnoj crkvi, nema snage, nema sile, i onda malo se zazveči oružjem, malo se neki prst, koji će sutra biti pretvoren u prah i pepel, podigne iz koje će sutra crvi da pojedu glas koji nema nikakvu silu nikakvo značenje nikakav teme nego čisto oplepiranje onda se brzo prašimo povučemo i pokorimo zašto? zato što i mi ulaži živimo i onaj koji govori koji zapobjeda i on ulaži samo što je on još više nadaknut pa nas praši A onaj koji je u istini, se se, on osjeti da je to laž i zna, intuitivno osjeća da tu nema nikakve sile. To je kao kad te džavo napada u snu, šta sve ne pouče, napadaju te lavovi, bukovi, zmije, razrane kao čudovište, skaču na tebe, a ti u krevetu spavaš probudiš se, nema ničega, nema nikakvog ujeda, ništa nisu radili. E tako će braće i sestre i njegove sluge zabijaju riču, prijete, ništa od toga nema. To je Boga, tu nema snage, pod uslovom da smo u isti. To treba zakrstiti krstnim znamenjem, tome treba viknuti u vice ime Isusa Hrista, Pred njima treba ispovijediti sveti simbol vjere, pokazati sve te tajne, izvaditi teško na oružanje svetih moštiju, pred tim sva podnebesna sila, braće i sestre, bježe i pada. Samo pred znamenjem častnog krsta, vjerujte, svo podnebes je ustupa zajedno sa njihovim arhistrativom satanom. Pred znamenjem životvornog krsta, sav, pakao, braći i sestre, putca, pred svetim tajnom, pred svetim tilom i krvlju živoga Boga, jelom koje postavi Bog pred nama i pred lice neprijatelja naših. Svo podnebes i sva preispodnja drhte, braći i sestre, pred moštima svetih mučenika, panika u podnebesću. To je, braći i sestre, sila vjere, sila istine, sila života, sila blagodati, sila ljubavi, sila žrtva. Zato, na današnji dan, poklonimo se sve tome velikom učeniku Georgiju, tom velikom svjedoku jedinog istini tog Boga. I mi, braći i sestre, potvrudimo se da budemo istini i umom i srcem, i voljom, i riječima, i djelima, i odjećom, braćo i sestre. Budimo u istini i odjećom. Nemoj da varaš, nemoj da lažiš. Hoćeš da si istini, a ovom se našmen kao kao neka vračara, neka vještica. Hoćeš da si u istini, a tamo izigravaš nekog manekena. Hoćeš da si u istini, nosiš modne kreacije potpuno izopačenih likov. Hoćeš da se u istinu, hoćeš da se napajaš zvukom, melodijama, savremenim ritmovima koji su okultnog porijekva i karaktere. Hoćeš da si u crkvi, hoćeš i da si u nekom noćnom klubu. Hoćeš da srce daješ i Bogu i djavu. Ne može to tako, braćo i sestri. ne može tako se živi Gospod, neće dati blagoslov za to, sveti velikomučeni, braćo i seste, ne voli to. Zapamtimo da slavimo velike ljude, braćo i seste, zamislite, evo danas, pa ne zamislite, jer se tako, tu je sa nama u ovoj crkvi velikomučeni Georgije, 20 godina, pazite, vojvoda rimskog cara. Dakle, ima sve što mu treba. mogu je svoj život da organizuje maksimalno dobro. Mnogo, mnogo dobro. Ali on je sve to pokorio istini. Ništa ga toga ne interesovalo. Pa ne da ga nego je pljunuo na to i sve je razdao. On je bio bogat. I te kako bogat? Sve je, kako kaže u žitiju, odmah razdao kad je osjetio da će da strada zime Božije. Sve je razdrao. I manje njegove majke tamo u vidi pavestinskoj, koje je bilo ogromno, rekao je odmah sve razdati. Da mu se srce osvobodi, jer osjetio da je važan trenutak da će naslijediti carstvo nebesko. E pred njim vraćaju sestre, ajde da ne kažemo pred gospodom. Bog je gospod a Georgij je čovjek vrće i sest. Zamislimo ga, jer i jeste ovdje sa nama, pogledajmo malo sebe u odnosu na njeg. Pogledajmo malo našu želotvu u odnosu na njegovu želotvu. Pogledajmo naše odricanje u odnosu na njegovo odricanje. Pogledajmo našu vjeru u odnosu na njegovu vjeru. Riječi uporedimo sebe sa njim, i većemo da nije dobro broći srce ali čuvajmo se zamke da ga slavimo ali na distanciju sveti Đorđije na zidu kandilo pred njim a ispred mene pun tanir mesa koje treba što prije utrpati u sebe i zaliti vinom i onda u polu pijanom ili totalno pijanom stanju очи пуној без смисла где телевизија ради где се гледају о видеоигрицама где жена препричава чалшићске приче и трачеви се осуђује где се име Божије уопште не спомиње где се ужити у светог и помучника очиг верно а на баш ништа не To je zamka, braću i sese, i to mnogo opasna zamka, toga se treba čuvati. Bolje nekretati na taj put, bolje nekretati kretati u slavnju praznik, dok se ne pripremimo da se nebesa ne naljute, da se gnjev pravedni prije ne pokrebe. Zato smirimo se, braću i se priznajmo našu nemoću, naše velike nedostatke, velike nedostatke, uporedivši se sa vrlinama i sa žrtvom svetih mučenika naših, ali bez očajanja, zatražimo oproštaj od gospode i zatražimo pomoć da bude dobro, da bude za početek malo bolje, ali istinski bolje i da kroz žrtvu, braće i sestre, a i ovo liturgijsko okutanje je žrtva, ovo naše stajanje je žrtva, istina minimalna, ispod koje se ne može ići nekoj minimum, ali ne da ostanemo na njemu, nego da napredujemo, braće i sestri. A pomoć daće istina koju nam crkva daje, što više istine u srcu, braće i sestre, više i silej za podvig, za kretanje ka Bogu, za kretanje ka Carstvu Nebeskom Koga, molitvama, Svetoga velikomučenika Georgija i mi, da se udoslojimo i zajedno sa njim, i svim svjetim mučenicima, i svim svjetiteljima, da slavimo Boga našeg, koji svoju dubav prema nama posljedoči žrtvom Sina svoga jedino rodnog je Trojici, presvetoj Otcu i Sinu i Duhu Svetome je slava u vijekove vijekova. Aminu. Reci nos, piste duše, jeste javna svoja. Говоримо о свјетиј, о